أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعضية سالون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفب <تصحيح> <تصحيح> وَاَقْبَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ازینا مزید اللہ جلل جلال ہو دا اہل جنت والا تذکرہ کی جنت کی بینو با بازی بابازی تا مخامکشی یتساعلون او دا یوبلنب تپوسونا کی یوبل سره خبرې کې یوبل نبه تاسو نه کوي لکه حدیث کې مرضی نبی له صلی الله علیه و سلم فرمای چې کله جنت والا په جنت کې د خپل رونو مسلمانانو داغي دیدار ته شوک پیدا نو دا هغه چې په کم چپرکټ باندې ناز دي بس سغه به جاس په شانتی را شي او د بل چې پر کټ سره داغه سرهادغه په کور کې به یوځشي او دواړه به خبرې کوي تکېوالي د به هم تکوالي او د بل به هم تکوالي او دنیا کې چې پهدي فانېست تیر شوي دي نو یو بل سره باغ خبرې کوي نو یو پلان کیه تا ت دا دهتدر ی یو من غفر الله لنا ته د یاد دی پلان کیر سروه چې مونږ الله نه بخنه غوښتې او الله مونته بخنه کړو او پلان کیږي او پلان کیږي او الله جل جلاله ته مونږ دعا وکړو بس الله مونته بخنو او الله مونږو بخنه نو حدیث کم راضی او دل ته راضی اتسالون دنیوي حالات او تذکری دا بیادی اونو دا خبره بګي ګره الله جل جلاله د انسان د ذهن ساجيبه پیدا کړی نېبه ختم شي انسان او بیا بදු بارا د میموري کارت کې ارسه موجوده پته نه لګي سور زرګون کاله واستریږي او بیا پنزو زره کاله د میدان مخشر رس دا داغې نرستو پته نه لګي یعنی په زرګون کاله رستو به ماغه دنیایي خبرې غزين کې پرتوی او بیا دي چیر امنګ پلان کیږي د دین مهنت کړه او دا کړو هغه ټولي خبرې ویالي یو بل سره خبرې کیږي اس خبر اللہ دل ترہ نکل کری دی نو آو گویا که آغا بیانم کئی سبب د جنت جنت تا پسبا نتلیو داگی بیانم کوي دا آغا کوي او کئی یو بل سره خبر داگی تفصیلم دی نو قالو دی بوئی انہ کننا قبلو یکی ننو منگا قبلو اڑان دی دا دینا پا دنیا کې پی اہلنا پا خبل اہل کې مشفقی نہ یریدن کہ اللہ دے عذاب منکی یرا موجود ودا اللہ دے عذاب نہ یریدو دارنگے دے دا اللہ دے مخالفت نہ یریدو دارنگے دے دا گناون و نمازان موجود واسے نہ چتا اعمال ز قبول نہ کی او پ دنیا کے منگ یرا کے وقت نو کرو نپت اولہ کہ مومن ل دنیا کے یرا کے وقت پکار دے غفلت کے وقت نہ دے پکار هر وخت د دین ییریدل چیر کې دشي عامال می کبول نشي کېدې شي د موز می قبول نشي کېدې شي ایمان نه مخرم شم کېدې شي خاتمه می خراب شي هر وخت کې یاره کې وسیدل او اعمالو <coughs> کې وسیدل پکار دي نو ګور دا جنت ولا خلق بوې دنیا کې مونږ کې یاره خبر ده اندل او یاره چې الله خد نو انسان ته په ګناونوم جریشي پار س جریشي انسان لم تکلیپ ور د الله دین ته نه محفوظ نه شیطان نه محفوظ نه چې کله انسان کې ير وی نو بیا د بیا آخرت ام آبادی او دنیا ام آبادی چې کله ير موجود وي د الله نو ندی موږ به یریدو خپل اهل کې په دنیا کې چې نو موږ کې ير ویریدو به د الله د عذاب نه یې موږ له سپه یې دراکله فمن الله علینا الله مونږ باندې هدايت الله مونږ باندې انسانو کو په ہدایت سره په توفيق د اعمالو سره الله مونږ ته د اعمالو توفيق ورکوه احسان یو کو قبر کې بچکلو او آخرت کې کامیاب نوبته ولګی دا چې مې انسان کې چیرې موجوده الله په غو با نخر احسانات کړي او پټول کلو احسان هغه ځاده چې الله جل جلاله اوات د اعمالو توفيق ورکړي او دا اعمال برابر یو چې کله یې را ختم شي انسان کې ندکه بیا غونون وباندي جرأت وي د و توفيق ترام سبب شي د نیکو عمله الټپ غونون وبانديده کې جرأت پیدا شي او بدماشي پیدا شي ندې وي مونږ به ییډون لاګي نتیجه دا شو چې الله پمونږ باندې احسان وکړ په دنیا کې په هدايت سره په توفيق د اعمال سره او وکنا عذاب السموم او الله جل جلاله مونږ اوس اتلو د عذاب السموم نه نو سموم عذاب البله في الحر انتهائی گرم از سموم دا سموم نه د انسان کی رګونه د جهنم د عذاب بم دوم رڅق ویجه د انسان رګونو ته بلایي دا گرمی داخلي الله دې موږ اوسادي د دی. دې وجه ته سموم ویل سموم نو د نمو دا نمونو د ورنه د سموم ولا ورنه زکر دا بلکل مسامون ته جلالین جلالینو علاوی داخلی گی زکر و تا سموم بیلی گی و وکانا والله مونگا اوسع دلو عذاب السموم لعذاب دور سموم عذاب نا ولی یو وجه بل بیانه یو وجه مخی بیان که چی مونگ دا اللہ نیری دو او دوی موجه دا چی انا کننا من قبل و ندعو انا کننا او موګه من قبل اوړاند د د دی, دی نه دن په دنیا کې نهدع چېمونږ الله ته دوعاگانې کولی نوبت او ل د د انسان د جهنم نه په بچ کېلو کې د دوعاګانو ډی وی رول انسان دی انسان کې چې احتیای د دعا کوئ او چې کلی ضرورت ختم شي دنیای پیسې ټکه شي نه بیا د دوعاه نهسم او چې گیر شي مصیبت را شي تکلیپ را شي بیماریره شي مرض را شي سو گو پات شنو بیا دې ناشتي دعاګانې کوي خبر دعا هر حالت کې په کار پرخه کېم په کار دا راحت کېم په کار دا د انسان د جنت تا پتلو کې دعاګانو ډیر لوي رول لري ځکه د جنتيانو دو عمل ذکر کوي یو دا چې مونږ کې يروا او دمه دا وجه ذکر کولو چې مونږ الله ته سو کولې او نه دودمه منا عبادت او مراضی دامه نم سیدا د્વાله معنی مو پسيري نکري دي مونږ دی دين مخ کې وړاندې په دنیا کې د الله عبادت کا. نو پتاول کېږي دا عبادت دا موثر شي چې الله تعالي جي کې عبادت کوي جنت تبدل او انه هو البر الرحيم او دا اصل سبب ذکر کي اصل سبب داله ل چې محسن الله تعالی د مهربان الله انسان ډير اعمالږي د انسان د عمل از دخل جنت په پدلو کې علاوه د سببیت نه خالص سبب د بوتلون کې الله دی نذک انه هو البر اومذک الله تعالی محسن د احسان کون کړي الرحیم اوذک الله تعالی مهربان دی هغه بلې میربانی و خپل احسان په مون باندېو کو جنت ته مونږ راوړس <تصح> ورپسې الله پرمای وذکر نو دیکی نبی علیہ السلام تا اللہ حکم متوجی کئی چی نصیت کوا نبی علیہ السلام نصیت کوا دانا چی نی کوا دا مطلب دا دی ہمیشہ والی پی کوا قصبت و دم ہمیشہ والی کوا پا نصیت باندی پا ما انتا بنعمت ربکا بکاہنین ولا مجنون دی جنہ دری صفات اللہ جلل جلال و دخپل پیغمبر دن پی کئی دا دری تحمتونا او دادری توری با دی پا پیغمبر بانی لگو کلب ای کهنوی او کلب ای لیوانی او کلب ای شاعر وې نو اللہو پر مل ما انتا بې اعمت رب بکا بی مجنون تا بانی او دا اللہ دیر لوی نمتو ندی دا اخپل پلالون که دیر لوی احسانات تی پتا بانده ای پیغمبرا تا بیل کل کهن نیو نیو نیوانی کهن اغاوه لکی گی عراب تا شیطانان دا کاهنان او ساہران دا یاد ساتا ہے دا لین دین شیطانانو سری شیطانان دا اغای مطلب داسې سی کوي چې جماعت کې د ویلوم نا دی موزا ادس نا کئی دا رنگی قرآن نویس خاص صورتو یا خاص صورتو نا شي بل صورتو نا غویلشی پل پا گندسی زنو بانی قرآن لکی دا کارونه کرونه نو ال بیا شیطان د دې اتات او تا بيداري کی نو کاهنانو نو سره شیطانانی برزي او برجي کمه خبر یو نيما خبر اوري اوګه د حديث ته د مسلم روایت ته شي بلکل برزي او د بل پس شی ولته خبر اوري روي تختي نو لاول خلمبو سوزي کلمبین بچي نو لاندې د کاهن تایا ساهرتا اغه بیا اغه کول کول کای له څنګه چې چرګ کول کول بیا داګه اغه اخص کل. نو کله نہ کله هغه سه یو نو یو سه یو سلو سره غلطی یو ځای کیږي نو ځای ته ویل کیږي کاهن احراب پتہ رب کی ویل کیږي الله پر مل تک کاهن ایتاس روز الله پرشتي رازي ده الله وہی رازي شیطانن اغاستخ وتن رازي شیطانن نو استمداد نگه بلکې ته نبی لصلات وسلام سر هر انسان سره خپل شیطان یې مسلمان نشو د بیا صللات توسلام تابع شو او دا دا کی کی کی کی نو نهته کااهین وله مجنونین او نه لیوانې دکه لیوانې داسې خبرې چېته کولی شي چې هغې پوورره کاینات مقابله شي دقرآ د ولوکې نه وړکې صورتت چې د عربو ځان تف سهه اوبللهغاوي نه د ولوکې نو وړو کې صورتت مقابله نه د کړي. خبر دندله نو لیوانې داسې کلام چې د ذکر کولی شي هم یقولون اللهوي بلکې دي دا خبره کوي؟ استفم انکاری ده. نفی دامی قولون او بلک دی داوی چې شاع دا نوویل اصلات شاعر دی نو شاعر نه د دا متزممن د ان کار لله ی نوویل اسلام شاعر او نه دی او دا خبره ک ج طرب بسیرې بلمنونمونږ به انتظار کو په د باندېری بلمنونوا سلماوت الموت د سر. د زماني د مصيبتونو څنګه چ نور شاعران دي نابعده زهير دی او دا رنگه امرهول کیس ته او دا رنگه نور شاعران دي د زماني مصايب پاغي بندرا پا لويغي ملشل نه بس د باندې بم مرگ راشي دي بمړشي دا مطلب د نو چې مونږ نه مليو خو ما دادا چې بس ددنه بمونګه په مرگ خلاصي کو څنګه چ نور شاعرانو باندې مرگ راګي دغ رنګې نبی او یرغی را با نو په دوبانې په مګ را شي خبره به خ مشي ریب اصل کې تاسو به ویللي کوآ کې ش تهویل کې ایلاره بهفی او منون په دوه او ماوبانې را منون په مانا د زمانې راځي او منون په ماه د مرگ هم رازی من دوه راځ د مک موسیبتونه یا د زمانې مویبتونه او کلو ریبین پی په پا ہوا بیمانه شکل لحاظا کم زید که چه قرآن که ریب را غل دی پا مانه دا شکل دا یاد ساته واحد دی زید که چه دا یو لپس دا ریب دل تا پا مانه دا حوادث دا مرک با پیراشی یا حوادث د زمانه به پیراشی نو دا سڑی با اوچت کی بس منگ د دا گه انتظار کو پدبان او پا شو د تشبیه دا د حوادث او تشبیه ده ځن لا مستقل پند دی چې الله جل جلال د حوادث او د زمانه د اړتیا تشبیه ورکړه د شک سره نو حوادث دې کېم بقای نه کله زیو کله راځي او شک هم انسان زړه کې خبره زی راځي نو حوادث او شک یو شې نو په د باندې مونږه د دا تاسو مصايب او انتظار کوچیا به زی راځي په د د بپنا کی کلا یو ته د دعوت ورکي مسله جوړي کلا بلتا نو بده باندې بدامه صاحب تیر راتیر شنه د وزن سرسکی او سي نتربس بهره بلمنم قل و اي پیغمبر زجر دے تربس تا سو انتظار کوي پما باندې خود مرګ د حوادث او د زمانی د حوادث او انتظار کوي هو فاني ماکم متربصن زم د تاسو پملګرتا کې انتظار کو مستاسو زمتا تاسو ګورم چې تاسو سره الله جل جلاله وسکه الله تاسو تبا کوي او کنه ورپسې بیا سبا شي او اقبل بعضهم بمتوجب بعضه دنیا علی بعضه بعض نور يتسالون چهو بل نبته کوي نو قالو دی بوائی انا کننا قبلو یکینا نو منگا وړاندې دی ددینا پا دنیا که فی اہلنا پا خلق پلکی پا کوران ایخ پلکی مش فیکینا یری دنکی فمن الله فسحسانو که اللہ تعالی علینا پا منگا باندی و وقانا اوسا تلو منگا اللہ تعالی عذاب بس سموم دعذاب سموم نا دعذاب دعور نا ان كنا يكن لهم من قبل لان دد دين په دنیا کې ندعو چې موږ عبادت الله کوو ندعو چې موږ دعاګانې کولې الله تعالی ته انه هو البر يكن ان تك الله تعالی هم ايحسن کون کې او مهربان ده البر الرحیم احسان کا ان کے اومی ربان دے نفذکر پیغمبرت نسیت گوا فما انتا فسنیتا بی نعمت ربکا بسبب دنیمت رقبل بی کائن کائن جدگر اے رب وَلَا مَجْنُولِ ا می یقولون بلک دی دا پیغمبر شاعر دین ترب سو به مونږ انتظار کو د باندې ر ای بل منون د حوادث او د مرګ یا د حوادث او د زمانه قلوای پیغمبر ا سو انتظار کوای پما باندې انتظار کویزا فین فص جنن ز چه ما کوم د تاثره من المتربسین د انتظار کوونکین د انجام الحمل الله رب العالمين والع제�ухتين سلاة لزواجنا اللهم اهدينا وهدي منا وجعنا صبrut ر Chase اللهم اذانا وزينا بزينا بنا سِدًا خير وبركath numberedко الدنيا خير باسورنا اللّه راضي شهود راضي شهة أولم玉 وليستين المجههدين ومدادو M tsun Chest Keh sadden Eleba k hippun 구 cage صلى راضي شهد مصل الله